És dimarts 28 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us presentarem el conte infantil El sanglate singlot en parlarem amb l'Isabel Muñoz de l'associació Acompanyar que és qui ha dret aquest llibre enmarcat en el projecte infantil d'humanitzar els centres sanitaris. Parlarem també de la biblioteca, i és que més de 160.000 visitants van ser els que van anar fins a la biblioteca durant el 2019, unes dades que també ens deixen més de 30.000 préstecs de llibres. La informació comarcal ens portarà a explicar-vos que l'Ajuntament de Palamós quantifica en un milió i mig els danys provocats per la borrasca Glòria. De l'entrevista que vam mantenir ahir amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Suro, extreu que encara no tenen data per a l'inici de la primera fase de la nova museografia del museu. I acabarem amb la previsió meteorològica amb Josep Pasqual, amb el qual també conversarem amb els efectes que ell ha observat des de l'Observatori de l'Estartit, a l'Estartit i a Torrulla de Montgrí. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 28 de gener i ho farem parlant de la presentació del conte infantil el senglat i e singlot que tindrà lloc demà a la Biblioteca de Palafrugell a dos quarts de sis. Aquest conte infantil ha estat idea de l'associació Acompanyar-te, aquesta associació que té com objectiu humanitzar els centres hospitalaris, els centres sanitaris de tot el país i que té, doncs, seu aquí a Palafrugell i nosaltres a continuació parlarem, doncs, de l'entitat i també, doncs, de la presentació d'aquest llibre a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 i il·lustrant i portant l'equip d'il·lustradors de, de bueno, gent de tot Catalunya que van canviar els espais del Cap de Palafrugell i d'urgències, quiròfan planta i allà on es desperten els nens després d'entrar a quiròfan uh -huh. de l'Hospital de Palamós el nostre hospital uh, aquest va ser l'enllegada nostra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 el, el concert de Mfic uh -huh. i amb això també estem generant aquest, aquest nou projecte que està, que està bueno, coça. Uh -huh. Mol bé, aquests són els projectes que teniu en futurament, doncs, també amb, aquest, amb aquesta donació, podem dir doncs, del Festival Cap Roig amb aquest concert que, que aniràrà doncs, una part de, de la recaptació uh -huh. que concede hi ha cap, cap a vosaltres en aquesta edició d'aquest 2020, um, Isabel,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 Més visual uh -huh. i, i didàctica. Doncs aquest serà un punt de, de contacte amb vosaltres i Exacte. no sé si vols donar una altra fins i tot una altra via de contacte, Isabel. Bé, bueno, les reds socials a, ens trobaran fàcil amb Facebook i Instagram uh -huh. i pel nom d'Acompanyar i si no, també si es busca l'Ajuntament sé com t'estan totes les entitats, poden trobar-ho. Però amb la pàgina serà el més fàcil, sí. ens trobaran segur.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 doncs aquesta presentació d'aquest conte infantil, com us deiem, tindrà lloc demà a dos quarts de sis a la Biblioteca de Palafrugell i d'altra banda, doncs, us podem avançar que demà també podreu escoltar a un dels escriptors, en aquest cas en Jaume Centelles, que passarà per la sintonia de Ràdio Palafrugell i podreu escoltar doncs, també com parla d'educació i és que en Jaume Centelles donc, ha estat durant més de 40 anys exercint com a mestre d'educació primària i ens explicarà també doncs, els canvis que ha sofert i que, quines són les línies de treball que, conjuntament amb seguiran el fet doncs, de produir més eh, producció literària, com ha estat aquesta primera amb el senglar T5. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i també relacionades amb la biblioteca i en aquest cas serà doncs per posar ja xifres oficials del que ha suposat l'any 2019 per a la Biblioteca de Palafrugell i la primera dada que us hem de comentar és que van haver-hi més de 160.000 visites en tot l'any passat. És la xifra que s'extreu de la recopilació de dades que han donat a conèixer a través de les xarxes socials. En aquest sentit, també destaquen els assistents a les activitats organitzades i el préstec de documents. En total, us expliquem que 167.249 persones van passar per la Biblioteca de Palafrugell durant el 2019. Així de mitjana, la Biblioteca va rebre 301 persones, unes xifres que, si us recordeu, des d'aquesta mateixa sintonia i des de la nostra pàgina web, us vam avançar el passat 10 de gener. En aquesta línia parlarem aquesta setmana amb el director de la Biblioteca, Joan Soler, doncs perquè ens faci una valoració d'aquestes xifres, de com veuen aquestes xifres que suposem doncs, que les valoraran com a positives en la mateixa línia que en els darrers anys d'altra banda hi trobem l'assistència a les activitats organitzades així aquest any 2019 a les 190 activitats que van organitzar hi han assistit un total de 4.795 persones unes dades que són molt semblants a les que ja ens va donar el 2018 on en les 180 visites en les 180 activitats que van van rebre una miqueta més de 4.800 persones. El número de préstecs respecte al 2018 s'ha vist incrementat i és que el passat 2019 es van prestar un total de 40.977 documents d'aquests 30.442 van ser de llibres, fet que suposa un 11% més que durant el 2018 quan es van prestar 27.400 exemplars. A més, doncs, per últim, també us hem d'explicar que creix el nombre de carnet que engloben públic infantil, jove, adult i entitats, un carnet que permet la utilització de tots els serveis de la biblioteca i els serveis de la xarxa del sistema de lectura pública de Catalunya. El 2019 es va arribar a la xifra de 19.427 carnets. Farem balanç de totes aquestes dades, com us dèiem anteriorment, amb el director de la biblioteca, Joan Soler, per saber doncs, quines són les sensacions que des de l'equipament cultural arrosseguen tenen al voltant d'aquestes xifres que va deixar l'any passat a la biblioteca. I sobrepassat l'equador d'aquest informatiu d'avui dimarts, és moment per a la informació comarcal que ens portarà a parlar doncs, que els tècnics municipals de l'Ajuntament de Palamós han fet la valoració dels danys que ha provocat el temporal que va afectar el municipi la setmana passada, quantificant el seu cost econòmic en 1.522.750 euros. Les zones més perjudicades han estat les platges i cales de llevant i els espais portuaris del municipi. Concretament, les afectacions s'han centrat en platges com la Fosca o Castell, on s'ha produït la desaparició de sorra, el descalçament d'algunes de les escales i rampes d'accés, al soterrament de passarel·les i la desaparició d'una part de la senyalitat aquesta situació també s'ha repetit en algunes cales palamosines com cala Canyers o calestreta on també s'hi han acumulat de manera massiva restes vegetals i de brossa. A cala Corps s'hauran de retirar alguns arbres caiguts i a Satamardia s'ha assondrat un mur de contenció. En el cas del morro dAlbadell Vadell s'ha esllevissat l'accés a la platja i també ha desaparegut el darrer tram de camí que connecta amb la cala dels Pots. A les cales de Salguer i de sota cala Margarida s'han trencat portes i finestres d'algunes de les cases i barraques que hi ha ubicades amb una destacada acumulació de còduls, restes vegetals i brossa en aquests àmbits. Els ports han tingut afectacions importants en dics i instal·lacions com els desperfectes ocasionats a la terminal de creuers del port comercial, l'enronament d'una part dels magatzems del Club Nàutic Costa Brava, els desperfectes en l'espatller i la zona d'emmagatzematge de la Pedrera o el trencament del dic de racer del Port Marina Palamós. L'Ajuntament de Palamós aportarà tota aquesta informació a l'Administració de Costes de l'Estat amb competència en aquest àmbit litoral per tal que pugui preveure la reparació dels danys ocasionats en platges, cales i accessos a aquestes zones. Des de l'Ajuntament de Palamós es lamenta també la pèrdua de vides humanes que va ocasionar aquest temporal, concretament la desaparició del mariner filipí del mercant Manís Estar, que va caure al mar dimarts passat 21 de gener quan intentava reforçar les empreses Marres d'aquest vaixell, malgrat les tasques de recerca realitzades, de moment no s'ha pogut localitzar encara el seu cos i la mort del veí de Palà Frigell, de 69 anys, que el passat dimecres 22 de gener va ser arrossegat per un cop de mar al port Marina Palamós. I després de comentar els desperfectes que ha ocasionat Glòria a Palamós i de la quantificació doncs, que ha fet l'Ajuntament de Palamós, doncs és moment de tornar cap a casa nostra i destacar-vos els fragments més destacats de la conversa que Josep Salvatella va oferir ahir a la sintonia de ràdio Palafrugell i que heu pogut tornar a escoltar durant aquest matinal, i és que la conversa que vam mantenir amb el regidor del Museu del Suru s'extreu una dada molt important i és que encara no tenen data per a l'inici de la primera fase de la nova museografia. Una museografia que tindrà un cost total de 640.000 euros la meitat d'aquest cost està subvencionat a través de fons FEDER i la resta va a càrrec de la Generalitat a través del NAMTEC i la Diputació de Girona. En aquest sentit com que el projecte s'ha gestionat des de la Diputació ha de ser l'experiència l'Ens Supremunicipal, el que fixi la data de l'inici. No hi ha encara una data perquè, de fet, el, el tret de sortida... Uh, no el donem nosaltres, no el dona ni el, ni el museu ni l'Ajuntament, sinó sí. que en aquesta fase, en concret, uh, qui el dona és la Diputació de Girona. Això és així perquè el, per qüestions tècniques es va decidir que vehicular-ho a través de la Diputació de Girona per poder tenir uh, més opcions, ja que també demanàvem uh, un FEDER per la segona fase i un FEDER per la tercera fase. Uh, es va pensar en el seu moment de que era estratègicament vehicular-ho a través de la Diputació de Girona conjuntament amb altres poblacions que també participen d'aquest mateix FEDER. Aleshores, qui ha gestionat tota, tota aquesta fase des del punt de vista administratiu eh, és la Diputació de Girona i és a la Diputació de Girona que li correspon fixar la, la data i començar a fer la feina. No obstant això, Salvatelles ha mostrat optimista que en aquest primer semestre del 2020 es comenci la primera fase de de fet, el període d'execució d'aquest projecte és de sis mesos, per tant, hauria de començar, com a molt tard, el proper mes de juny. Per executar el projecte, aquesta primera fase del projecte, que s'ha d'executar, recordem, dintre d'aquest any, sí. o sigui, els FEDER funcionen així, o sigui, et marquen uns terminis molt clars, o sigui, per executar aquesta primera fase, en sis mesos en tenim prou. Per tant, no ens hi hem de dormir, però, eh, d'això tenim marge per poder per poder fer, doncs, a ja dintre d'aquest primer semestre. Home, jo patirié molt si, si no comencem abans del juny. Mm -hmm però confio que sí, perquè, veure, coses... Aviam, la feina està feta, la feina està feta, mm -hmm. feina està feta eh, tot està aprovat, el Museu del Suro i l'Ajuntament de Palafrugell ha complert amb tots els requeriments i requisits per poder tirar endavant el projecte, mm -hmm. I, i bé, i jo haig de contar que per part de la Diputació de Girona, lo mateix, o sigui que... Jo crec que en els propers mesos, o potser setmanes, sabrem alguna cosa. Així doncs, en els propers mesos, segons... Josep Salvatella, s'haurien de tenir notícies de moment, però la nova museografia del Museu del Surú continua sense data d'inici. A l'espera de rebre notícies de la Diputació, l'equipament, recordem, té en marxa un procés participatiu. A través d'una enquesta anomenada del Museu del Surú Què en penses? Què en vols? Es vol saber l'opinió ciutadana al voltant del museu. A més, també servirà per saber cap a quines línies de futur pot encaminar-se l'equipament. Un procés que, segons Salvatella, arriba en el moment oportú. En aquest moment eh, encara és més oportú perquè mm, precisament estem a, a, a les portes d'aquest procés de renovació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 l'opinió del destinatari final de, de tot plegat que és el ciutadà. Per tal de participar-hi, cal entrar al web palafrugell-migdecidim.ddgi.cat on es poden deixar les observacions i participar en aquest procés que ha de servir per encarar una nova etapa dins l'equipament. Malgrat que en un primer moment el termini finalitzava el proper 31 de gener, s'ha decidit allargar unes setmanes al procés amb l'objectiu de tenir el màxim de respostes possibles. Així doncs, llarga aquest termini de participació. Si voleu tornar a escoltar la conversa íntegra que hem mantingut amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Suru, ho podeu fer a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat I arribem a la part final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 28 de gener i ho farem doncs eh, posant-nos en contacte amb Josep Pasqual, ahir no us van poder oferir aquesta conversa, no ens van poder posar doncs, en contacte amb l'Observatori de l'Estatit, però avui sí que ho hem pogut fer i per tant doncs a continuació saludarem en Josep Pasqual per tal de saber quina és la meteorologia que ens espera per aquests dies d'aquesta setmana fins a divendres i també doncs, per comentar els efectes que ha, ting... ha pogut observar en Josep Pasqual que ha deixat glòria a l'Estatit i també a Torruella. Saludem en Josep Pasqual, bon dia Hola, molt bon dia doncs, eh, Josep, avui parlem des de dimarts i fins eh, dijous per tant, doncs una setmana més curta que doncs, després de, del temporal que vam tenir la setmana passada, sembla que tot, eh, entre cometes, eh, ha tornat al seu lloc eh, Sí, de, de fet, doncs, va ser un d'aquests un temporal d'aquests que hi ha cada 5 anys de mitjana va ser, diguéssim, dels Grossos uh -huh. eh, tot i això aquí l'ha sortit, diguéssim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 doncs eh, no pot avançar el riu per li tocaria i s'escampa per allà en pot i de fet eh, és una de les coses que va fer mal no? que es va escampar pel dos costats i, i per tant va anar camps a través podríem dir si hi havia edificacions o doncs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 he intentar eh, doncs, que aquesta consciència ambiental eh, sigui cada vegada més més profunda en, en el cap de, de, de tots eh, de, des del més petit fins als els més grans. Eh, volíem comentar doncs, també amb això amb en Josep Pascola, no volíem deixar de, de comentar-ho. I ara si et sembla donc Josep sí que anem a fer aquesta previsió, per el que ens queda d'aquesta setmana de, per, meteorològicament parlant. Sí, doncs en principi ara aquesta setmana tot és molt més tranquil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 Sí, de, de fet, no és tan habitual que passi el mes de gener, tot mm. i que tampoc és cap excepció, vull dir, vegades ha passat, però sí que és més habitual a la tardor, per exemple, l'octubre, novembre, o fins i tot el març-abril. Eh, però sí que va ser, ja dic, una, una de les fortes, un dels temporals forts que hi ha hagut, i el problema, doncs, és que... Eh,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 Perfecte. Doncs Josep, moltes gràcies i, i que passi que acabi d'anar bé la setmana Igualment, bon dia a tothom I amb aquesta conversa que hem mantingut amb Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimarts 28 de gener eh, recordem que aquesta tarda a les 7 no hi haurà els serveis informatius i és que tindrà lloc la sessió ordinària del ple del mes de gener a partir de les 7 de la, de la tarda com és habitual aquest ple de l'ajuntament, un ple doncs que eh, presenta fins a 11 punts eh, en l'ordre del dia i un parell i una moció, en aquest cas una moció del grup municipal en comú podem proposant l'arranjament i la pavimentació dels espais públics d'aparcament a Palafrugell, per tant Veiem que no hi ha gaires temes, veurem si s'allarga molt o si és una sessió més aviat ràpida. La podeu seguir, com sempre, al 107.8 de l'FM i també a radiopalafrugell.cat. També des d'aquest portal web on anirem actualitzant totes les notícies que vagin succeint a Palafrugell, així com anirem doncs, penjant totes aquestes entrevistes que ho hem anat oferint avui i també als darrers dies a la nostra sintonia al 107.8 de l'FM. Nosaltres, els serveis informatius, ens retrobem demà, que passeu una molt bona jornada.